«По-твоєму, я можу до кухні навіть не заходити?» Влад відчув себе Богом, що щедрою рукою роздає дари своїм підданим. «Ну, хіба для того, щоб вийти на терасу подихати свіжим повітрям?» «І можу не прибирати?» – занепокоєно вела вона далі. «Що не кажіть, а роздавати дари – досить приємне заняття». Возвеличує тебе самого у твоїх же очах. Запросто. Мій дім – моя фортеця, і я маю право жити в ньому так, як мені подобається. Якщо мені комфортно серед творчого безладу, то чому я маю себе чи когось іншого примушувати прибирати? Якщо пилюка починає мене заїдати, я берусь за порохотях. Є в мене і запасний варіант. Одна тіточка час від часу телефонує, запитує, чи не треба в мене поприбирати. І я розумію, що на цей момент вона сидить без грошей. І, звичайно ж, запевняю її, що в мене аврал. Ми поп'ємо кави, вона зробить вигляд, що поприбирала. Я зроблю вигляд, що повірив їй, дам їй гроші. І ми розійдемося до наступного разу. Але якщо припустити, що я нічого не робитиму, то у мене з'явиться море вільного часу. Чим я тоді займатимуся? А чим би ти хотіла займатися? Приємно, коли на тебе дивляться широко розкритими очима. Приємно когось вражати у приємному значенні слова. Одне слово – приємно бути Богом. Не знаю, тобто я хотіла б вчитися, але запросто. Я можу розлінуватися настільки, що навіть ліжко не застелятиму. І тоді ти зовсім по-іншому заговориш. Навіщо застеляти ліжко, якщо за хвилю його потрібно розстеляти? Не чіпляйся до мене, бармак, бо я знову відбиватимусь. «Я серйозно!» І вона знову відбивалась, але цього разу нічний вітер віяв слабше, немов між нею і ним був натягнутий невидимий потужний бар'єр, якого не здолати нічним хижакам. Кажуть, до хорошого звикнеш легко. Неправда, до хорошого звикати боляче і страшно, як до пальмових гілок при в'їзді в Єрусалим. «То ти кажеш, що не довіряєш своєму чоловікові?» «Щоб тебе не запідозрили у брехні, треба увесь час бути насторожі, але в такі моменти Марія погано себе контролювала» «А я не пам'ятаю, щоб я таке казала, отже мені здалося» «У тебе вся спина в синцях, а впав» «Це не схоже на падіння» «Гомосум гумані нігіль мігі алієнум ест». Примітка. «Я є людина, ніщо людське мені не чуже». Марія здивовано подивилась на свого чоловіка, але він уже спав. Рівно через три години у двері подзвонили. «І кому там не спиться у неділю зранку?» Субстанція грізе Примітка Сіра речовина Не відчиняй Ти щось сказала? Ні, нічого На порозі стояв Олександр Доброго дня, я перепрошую, що... Привіт І дуже не перепрошуй Уся привабливість родичів жінки полягає в тому, що тобі вони зовсім не родичі. Але ти мусиш робити вигляд, що все життя мріяв мати таких родичів. Заходь. Справа в тому, що я загубив ключа і не можу потрапити до квартири. Може, Маша захопила із собою запасний? Може, захопила. Проходь у вітальню, я зараз її покличу. «А чому Маша?» «Я так звик. У дитинстві важко вимовляти довгі імена. Вона мене кликала Саша, я її...» «Зрозумів. Коньяку, горілки. Коньяку, трошки. А що, ім'я має якесь значення?» «Може, і має?» «Жінка Маша. Гм. Ну, зовсім воно їй не личить». Сиділа на ліжку у своїй улюбленій позі І дивилася крізь вікно «Прийшов твій брат?» Я впізнала його голос Вона не обернулась Не підстрибнула з радості Не заплескала в долоні «Ура! Мій брат прийшов!» Навіть не ворухнулася. «Ти вийдеш до нас?» «Ти казав, що я можу робити все, що захочу» «І хто нас куме за язик тягнув?» «Звісно, можеш». «Тоді ні, не вийду». Він прийшов за ключем. «Я якраз його шукаю». При цьому вона продовжувала сидіти, закутана в покривало, і щось там розглядала у вікні. Білі плечі і чорне волосся, як місяць у повні, і лахміття хмар по ньому». Час вовкулаків і перевертнів. Час нудьги. Тетяна Герасівна. Час вовкулаків і перевертнів. Час нудьги. Та відчув, як засмоктує його тополиний смерч, як стискаються довкола шиї волохаті лапи, як тягне його до цієї самотньої беззахисної жінки. І зробив крок назад. Він усе ще боровся, у нього все ще залишалася надія на одужання, хоч би що він там собі говорив. Так довго, як зараз, він ще ніколи не тримався. «То ключа в тебе нема?» «Ні нема. А може його взагалі не існує?» «Добре, я йому так і передам».